Коли ми прощаємось, він міцно довго тисне руку і каже. Дякую. Завтра рано виїжджаю. Вітай, Соню. А Андрійка і Василька міцно цілуй. Спасибі. Неодмінно. Коли я стою і чекаю, щоб мені очинили, автомобіль, що од'їхав, трохи зупиняється. З'являється силует Дмитра чується його голос. Якове, прости за все. Так? Я зі сміхом кричу, «Так, і ти мені! Спасибі! Прощай!» Автомобіль шарпається і, трепочучись, котиться вниз. А я почуваю не то сором, не то тугу і сердито надушою Гудзика від дзвоника. А, нарешті! Прости, що так довго не давала про себе звісток. Була дуже хвора, мало не померла. Операція вдалась. Хоча це коштувало мені дуже дорого, ще й досі не очутилася як слід. Тепер ти можеш бути спокійним. У цих днях виїжджаю звідси. Більше не пиши мені. Куди їду, де буду жити? Тобі, звичайно, не цікаво. Прощай. Будь щасливий. Підпис і більше нічого. Це навіть не схоже на її листи. Так може писати тільки дуже втомлена людина, якій усе байдуже. Але ні суму, ні жалю, ні докорів сумління немає у мене. Одно почуття полегкости, визволення, вдячности, широти круг себе, чудного захвату. І тільки в цю мить я бачу, як дуже турбувало і непокоїло мене довге мовчання Клавдії Петрівни. У мене зараз такий стан, який був тоді, коли присяжні винесли виправдуючий присуд у справі, яку я боронив невдало, погано. І все ж таки я виграв. Шапочко, я виграв. Не можу сидіти в хаті. Йду на вулицю. Початок серпня. Пахне так само, як тоді, коли я вперше приїхав до Києва в новенькому студентському кашкеті. Якийсь теплий, солодкий запах. Не знаю, від чого. Може, від овочів, якими торгують на кожному розі вулиць. За університетом заходить величезне розпалене сонце, Каміння тротуарів почав підошви, асфальт вгинається, неначе він з гуми. Листя акації скрутилось у сухі спіральні трубочки і кришиться під ногами, як шкаралупка з яєць. Чоловіки йдуть з капелюхами в руках, а пані навіть у холодку тримають розчинені парасольки. Шапочко, я вільний. Суха спека викликає легкий, забезпечуючий піт. У тілі ніжна лінь. Повітря густе. Насичене спекою. Не наче йдеш по дні теплого, прозорого моря. Чудово! Сідаю на Бібіковському бульварі проти університету. Сонце падає і кипить у горі в вершечках тополів. Там справжнє пекло, а тут – довгі тіні, дух политої вулиці розпареного каміння. Біля будочки з зельтерською водою, цигарками та овочами, на синьовато-сірій скринці, забравшись на ній з ногами, сидить Парубчак, літ 15 уминає кавуна. Кавун причудесний, астраханський, кривавого кольору, з маленьким жовтим насінням, похожим на кузочок, з морозцем в його ямочках. Бесія так сласно їсть, що я почуваю в роті смак кавуна. Цей хлопчина нагадує мені малпу, яку я десь бачив. Вона сиділа так само з ногами на столі і їла гранат, тримаючи його обома руками і уважно, серйозно та бистро позираючи на публіку, що оточувала її. Хлопець розбиває об коліно великий шматок кавуна і вгризається в його соковите, мокре м'ясо, роблячи ротом хл-хл-хл і теж серйозно, бистро поглядає на хлопчиків, що заздрісною кубкою стоять тут же. «Я завтра розкажу про нього шапочці. Біля моїх ніг вовтузиться маленька крихотна дівчинка в стоптаних черевичках з голими, пухкими й рудявими від сонця колінами. Вона пихкає і малесенькою лопаткою насипає в бляшаний кухлик пісок. По дорозі пісок розсипається, і це затягає справу. Але в заклопотано випнутій губці почувається непохитність. Так, це добре, що операція вдалась. Дуже добре. Чудовий вечір! Я обережно беру дівчинку за атласисту ручку і усміхаюсь до неї. Вона здивовано закочує до мене чорні оченята і деякий момент дивиться так, не зовсім виразно розуміючи зв'язок між лопаточкою, кухликом і цією великою волосатою рукою, яка спустилась звідкись згори. Потім вона визволяє свою ручку, забирає в оберемок лопатку, кухлик, притуляє їх до грудей і, похитуючись, біжить на другий кінець лави. Там вона спирається спиною на коліно няні і, почуваючи себе безпечною, з великою увагою здалеку поглядає на мене. Але в цей час я бачу біля будочки Олександру Михайлівну. Вона щось купує, короткозоро риючись у маленькім гаманці. Коли вона, відходячи, дивиться в мій бік, я здіймаю капелюх і вклоняюсь їй. Але вона не відповідає й похабцем, як мені здається, відходить від будочки». Не помітила чи не схотіла помітити. Мені хочеться довідатись від неї щонебудь про Панаса Павловича, Але підвівшись біля своїх ніг, я знову знаходжу чорнооку крихотку. Вона простягає мені лопаточкою і говорить. «На!» Личко в дівчинки, як і раніше, здивоване. Вона кінець-кінцем догадалась, чого мені було треба від неї. «Ах ти, дитинча моє! Я беру її за руку». Кажу старенькій няні, яка з усмішкою дивиться на нас, що зараз приведу назад дівчинку і простую з нею до будочки. Там я купую цукерків, всипаю їх у червоний кухлик і ми йдемо до няні. – Подякуй, дяді Нюсю, – каже няня. Але Нюся висипає цукерки на лаву, бере одного і простягає старенький. – На! – від ручки й серйозного доброго личка у мене в душі таке почування, не я полежав на весняній свіжій атласистій травиці. Зате я трохи не гублю Олександру Михайлівну. Вона переходить вулицю і простує до Миколаївського скверу. На ній простенький, немодний солом'яний капелюх, на ногах черевики на низьких підборах. Через це вона ступає так, не відкидає з-під ніг траву. В одній руці шкуратяна торбиночка – а в другій – два пакуночки, один на мотузочку. Я наганяю її вже в сквері і тільки наміряюсь надати ходи, як помічаю, що до неї біжить юрба дітей. Вони оточують її, хапають за руки, приглядаються до пакуночків, штовхають одно одного, стрибають. Інші діти стоять отдалік і витко через щось не одважується підійти. Олександра Михайлівна йде з дітьми в бічну алейку і сідає на лаву. З того, як вона кілька разів озирається навкруги, я догадуюсь, що їй не хотілося б, щоб її тут хто-небудь бачив. Тому я сідаю на розі цієї алейки, але так, щоб вона не бачила мене. Часом я зазираю обережно і бачу, як діти, обліпивши її не комашня грудочку цукру, вовтузяться, розгортають папірці від цукерок, показують їх одні одним, простягають до неї руки». Олександра Михайлівна помалу виймає ласощі з дорбинки і роздає їх по одній. Часом вона чогось сміється і, узявши голівку якоїсь дитини в обидві руки, гаряче цілує її. Хлопчиків вона гладить по голівці, дівчаткам поправляє бантики, сукенки. Вона щось при тім оповідає їм. І її лице здається мені таким же оживленим і безтурботним, як і в дітей. Мабуть, це група її давніх знайомих. Остання дітвора бігає круг пам'ятника, стрибає, бавиться в піску, сповняючи сквер, як пташки й бджоли в саду веселим щебетанням, дзвоном, шелестом. Маленькі тільця різного віку вкрили весь пляцик. Зараз їм треба йти додому. Від університету через усю вулицю лягає величезна передвечірня тінь. Няні та мамки збирають опуки, обручі, струсують пісок з сукенок, ловлять непосидливих. Я встаю і переходжу на інше місце, де Олександра Михайлівна, виходячи, не зможе побачити мене. Сиджу так довго, що аж починаю думати, чи не пішла вона іншим шляхом. Аж ось вона йде. Вже сама і без одного пакуночка. В воротях вона зупиняється і робить комусь прощальний рух рукою. У відповідь чуються веселі дитячі голоси.